78. Lloyd könyörgött az otthoni feletteseinek, próbálta rávenni őket, hogy legalább halasszák el az időpontot, amikor neki és az embereinek távozniuk kell innen. Megmutatta nekem az e-maileket. Ezt írta. Nem hagyhatjuk itt őket. A válasz ez volt. A döntés már megszületett. Március 31-től magukra maradnak. Próbáltam új biztonsági embereket találni. Beszéltem tanácsadókkal, kalkulációkat gyűjtögettem, egy teljes jegyzetfüzetet teleírtam az eredményeimmel. A palota egy olyan céghez irányított, amely árajánlatot adott. Hat milliót kértek volna évente. Lassan tettem le a telefont. A legnagyobb sötétség közepette ért a szörnyű hír, hogy egykori barátnőm Caroline Fleck Öngyilkos lett. Úgy tűnik, nem bírta tovább. A sajtó által elkövetett, kíméletlen bántalmazás végül megtörte. Szörnyen sajnáltam a családját. Emlékeztem rá, milyen sokat szenvedtek, Caroline halálos bűne miatt, ami abban merült ki, hogy velem randizott. Olyan könnyed és vicces volt akkor éjjel, amikor utoljára találkoztunk. Maga a megtestesült gondatlanság. Akkoriban el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen lesz a végkifejlet. Azt mondtam ekkor magamnak, hogy ez fontos figyelmeztetés. Nem dramatizálom túl a dolgokat, és nem riogatom magam olyan fejleményekkel, amelyek sohasem történtek meg. A helyzet, amiben csöppentünk, valóban élethalál kérdése, és fogytám volt az időnk. 2020 márciusában a WHO, az Egészségügyi Világszervezet kihirdette a globális pandémiát, és Kanada fontolgatni kezdte a határok lezárásának lehetőségét. Megben azonban szemernyi kétel sem volt. Biztosan lezárják a határokat, úgyhogy ki kell találnunk, hova mehetnénk, és el is kell jutnunk oda.